Студія «Калідор» презентує «Елрі Квін» Колекція журналу «Елрі Квінс Містері Магазин» Грабіжник із Райтсвіля Райтсвіль – це промислове місто у Новій Англії. Воно розташоване у центрі сільськогосподарського регіону і нічим особливо невідоме та нічим нецікаве. Воно було засноване людиною на ім'я Джезріл Райт у 1701 році, і більш як за 250 років його населення завжди ледь перевищувало 10 тисяч. Одні його райони складаються із вузьких та кривих вуличок, інші виблискують неоновими вивізками, треті ж користуються вельми сумнівною репутацією. Іншими словами, Райтсвілл це звичайне американське місто. Типове місто. Але для Елер Квіна Райтсвілл це Шангріла. Примітка: Шангріла вигадана країна у Тибеті. Вона описана Джеймсом Хілтоном у романі Втрачений горизонт. В даному випадку значення Земний рай або ж Земля Обітована. Якби ви попросили Еллері пояснити, чому він поспішає до Райтсвіла за першим телефонним дзвінком, він сказав би невизначено, що йому подобається. Подобаються брудні бруковані вулички Лоу Віліч, кругла площа у центрі міста, кладовище Твінхіл, гаряча місцинка на шосе 16, а також силуети туманних багряних гір Махогані на півночі. Він би сказав, що концерти духового оркестру за меморіалом полеглим у війнах урізноманітнюють звуковий раціон Райціла. Здебільшого він складається із гуркотіння заводу та пострілів попкорну. Він міг би додати, що його стимулює видовище манірних фермерських сімей, які приїздять до того міста по неділях. Ну і взагалі, він міг би вигадати. Багато чого, але якби Елрі змусил розповісти усю правду, то він безперечно додав би до цього переліку і той факт, що саме Райтсвілл слугує для нього постійним джерелом нових загадкових злочинів. Під час свого останнього приїзду сюди він зійшов із поїзда на Райтсвіллському вокзалі Розраховуючи провести чудовий тиждень у мисливському будиночку Біла Йорка на Лисій горі, він уявляв, як буде мчати немов птах з пагорбів на лижах, а потім, сидячи біля багаття, попивати гарячий пунш із міськими спортсменами. Але усі ці мрії виявилися незбутнім маренням. Еллері не вдалося вибратися далі готелю «Холіс» на центральній площі. Ед Хочкіс повідомив погані новини, коли Еллері поклав лижі у багажник його таксі біля вокзалу і повернувся, аби потиснути йому руку. Цієї зими, містер Квін, снігу на лисій горі не вистачить навіть для того, аби там погралися у сніжки шестеро дітей Біла Йорка. «Але оскільки ви уже у місті, містер Квіне, то чому б вам не взятися до справи моєї троюрідньої сестри Меймі та її сина Делберта?» Коли Еллері зареєструвався у готелі «Холіс», вмився у своєму номері і спустився до вестибюлю придбати Райтсвільський архів у тютюновому кіоску Гроувера Дудла, він уже наполовину ознайомився зі справою юного Делберта Худа. Він був звільнений під заставу і очікував на суд за злочин, який, як стверджував Ед Хочкіс, зі слів його сестри Мимі, хлопець вчинити аж ніяк не міг. Деякі елементи справи збудили інтерес великого детектива. По-перше... Жертва злочину виглядала справжнісіньким лиходієм із п'єси. По-друге, поліцейський Джип Джоркінг, один із розумних молодих підлеглих шефа Дейкіна, лежав у Рейцвільській лікарні зі зламаною ногою, тобто у гіпсі до самісінького стегна. І по-третє, усі в місті, за винятком Еда Хочкіса і Меймі Худвіллар, були переконані, що це робота саме Делберта. Останнього пункту самого по собі було цілком достатньо для Еллері, тож порозмовлявши із декількома знайомими райцвільськими леді на організаційних ланчах у Холісі і Аппемхаусі, порозмовлявши із шефом Дейкеном у поліцейському управлінні та іще деким, він був готовим до бою. Зі слів Райтсвільських ледії складалася така картина. Одного ранку Райтсвілл прокинувся і дізнався, що Енсон Кавілер одружився із вдовою Худ. Це було приблизно як революція, тому що Енсвіллер мешкав у багатому статечному районі Хілдрайв, а Меймі Худ – у Лоу Вілич. Не те, щоб та Меймі була молодою і вродливою, аж ніяк. Їй виповнилося 46, і зовнішність у неї була доволі непоказною, а одна із леді стверджувала, що Тесі Люпін із салону краси на ловер Мейм ніколи не робила Меймі навіть масаж обличчя. А що стосується її фігури, заявляли по секрету леді – та вона неабияк розплилася спереду, зверху і позаду, в очевидця, Меймі не мала жодного уявлення, що таке гарний корсет. З іншого боку, наречений, тобто Енс Віллер, належав до одного зі старовинних родів міста. Маєток віллерів на Гілдрайв відразу ж привертав до себе увагу. Родина Віллерів пишалася своїм прізвищем і дуже берегла свої гроші. Генс і досі їздив на пірс, ероу, який належав його батькові. Він так і не модернізував свій водогін у маєтку. Стара місіс Вілер, яка до самісінької смерті носила кольє зі слонової кістки і золотий годинник на ланцюжку. Разом з тим маринувала особисто гірки зі свого роду. І хоча Енсону Кавілеру належала велика фабрика фермерського обладнання у долині біля аеропорту, де працювали сотні людей, свій бізнес він вів точнісінько так само консервативно, як і його батько – користуючись бухгалтерськими методами 1910 року і особисто забираючи із банку зарплату для своїх службовців кожної п'ятниці вранці. Для того, аби портрет мільйонера був іще більш виразним, треба було додати, що Енс двічі обирався головою міського управління – був президентом Райцвільського історичного товариства, а також старшиною парафії святого Павла у Лощині. Він з холодним несхваленням ставився до прихильників помилок низької церкви, які відмовлялися називати пастора отцем Чичерінгом. Примітка низька церква. Напрям у англіканській церкві, який на відміну від високої основної церкви відмовлявся від католицьких ритуалів, як то найменування священників отцем. Його дід, генерал Мердок Віллар, був останнім із райцвільських ветеранів Республіканської армії. Примітка. Організація, яка об'єднувала ветеранів військ та флоту конфедератів після їх поразки у громадянській війні. Останній її представник помер у 1964 році. А двоюрідний брат Енсона Віллера, Юрая Скотт Віллер, був директором артилерійської школи у Файфілді та одним із провідних інтелектуалів округу Райт. Енсон Кавіллер не одружувався довго, але не робив він це через свою матір. Його відданість хворій місіс Віллер була дійсно дивовижною, тож... Коли вона нарешті померла у віці 89 років, він виглядав як риба без води. Зрозуміло, стверджували леді Райтсвіла, що саме тоді та Меймі Худ зі своїм солоденьким голосом і доклала усіх зусиль, аби заманити до своїх тенет Енса Віллера, найвигіднішого нареченого у їхньому місці. Ви лише уявіть, наскільки нерівний це був шлюб, стверджували райцвільські дами. Адже та мій міхут була не лише його економкою, тобто фактично прислугою, це не головне вона мала іще й дорослого сина Делберта, який успадкував паскудну кров свого батька. У цьому місці райцвільські дами набрали якнайбільше повітря у свої легені, і з новою силою почали вивергати факти про життя Елфі Худа, батька Делберта. У цьому Елфі Худі, за їх словами, завжди було щось дивне. Він закінчив університет Марімака, працюючи кочегаром, офіціантом та іще бознаким. Було помітно, що він набудь, що ладен заради зайвого долара. Коли ж по завершенні університету Елф відкрив свою власну адвокатську контору на Стейт-стріт, то він цілком міг би досягти успіху, як виграв за правилами. За правилами Райтсвіля. Луїза Гланіс була у нього закохана і хотіла навіть втекти із ним. Звісно ж, родина Гланісів прийняла б його у сім'ю, аби уникнути пліток. Але він, ви тільки уявіть, містер Еквіне, замість цього він кинув Луїзу і одружився із Меймі Бродбек із Ловервілінг. Після цього у нього не лишилося жодного клієнта із Холма або із Хайвіліч. Гланіси, ображені на зневагу до їх доньки, про це подбали. Тож в результаті Елфхут почав бродити вулицями у пошуках роботи. А це, зауважте, був 1931 рік, розпал кризи. Тож незабаром Чарлі Брейді зловив його при спробі зламати бакаліну крамницю Логана. Чарлі відвів Елфа до старої в'язниці на Плам-стріт, а наступного ранку його знайшли із перетятими венами. За тиждень після похорону Меймі народила дитину, того самого Делберта. Делберт той виявився копією свого батька. Доки Меймі займалася щоденною роботою, він зростав типовим вуличним хлопцем із Лоу таким же нахебним, як і Елф, і з такою ж неповагою до чужої власності. Делберт плекав злобу проти Рейцвіля і присягався, що коли виросте, розрахується із містянами за те, що вони зробили із його батьком. Хлопчина з затвердженням райцвільських дам буквально напрошувався на неприємності. Корейська війна, куди він потрапив, цілком могла б його виправити, але він повернувся менше, ніж за рік після поранення в груди. Він був скалічений тілом, але ще більш. Він був злим на райцвіл. Його мати Маймі Худ, на той час уже працювала економкою у вілерів. Єдиним заняттям після повернення із армії Делберта було сидіти на їхній кухні та відпускати саркастичні зауваження на адресу сімей Райтсвіла. Заради Меймі, Енсон Віллер прийняв на роботу на фабрику її синочка. Але Делберт пропрацював там лише три тижні. Одного разу під час обідньої перерви Енсон застав його, коли той проголошував промову перед великою групою робітників, підбиваючи їх на бунт через нелюдські умови праці. Звісно ж, після цього Енс відразу ж його звільнив. Єдиною ж таємницею у усій тій справі зі слів принаймні райцвільських леді було те, яким чином Енсон Віллар після цього одружився із тією пропащею та негодящею Меймі Худ? Ну що ж, зауважували вони, Енс отримав те, на що наривався Має дві тріщини у черепі і втратив 15 тисяч доларів Отож, коли того Делберта нарешті відправлять до в'язниці штату, додавали леді Увесь Райтсвілл спатиме значно спокійніше. Коли Адхочкіс здовідався, що Еллері вже почав вивчати справу, він запалав ентузіазмом. «Чудово! Давайте я відвезу вас у маєток, аби ви побачили Меймі та Дела». «Чекайте, чекайте, Еде», – спинив його Еллері. «Скажіть на ну мені краще, хто адвокат Дела?» Адвокат Морт Данцинг, його офіс над паперовим магазином батька біля кінотеатру біжу на Лоуер Мейн. Я сходжу до морта, сказав Еллері, а ви поки що попросіть вашу кузину Мемі приїхати туди із Делбертом. Я гадаю, краще порозмовляти з ними на дружній території. Хм. А хто вам сказав, що територія адвоката дружня? буркнув ед. Втім, не став заперечувати і рушив на своєму таксі, вдвічі перевищуючи дозволену законом швидкість. «Відверто кажучи, не знаю містера Квіна», – сказав лисий Морданцінг, сидячи за столом у своєму офісі на галасливій лоуер-мейн. «Проти цього хлопчини дуже вагоні докази, хоча й непрямі». Тож навіть якщо я, його адвокат, не впевнений у його невинуватості, не знаю. Відверто кажучи, містер Квін, я благав мимі вибрати собі іншого захисника, але вона чомусь зациклилася на мені. А скажіть мені, Морте, таке, хто головуватиме у суді? Суддя Пітер Престон, із Престонів Спагорба. Похмуро відповів Морд Данцинг. «Якби він так не хворів тієї зими і судовий графік не був заповнений вщерть, мені б не вдалося так надовго стримувати процес». «Гаразд, наступне питання. На чому ви ґрунтуєте свій захист?» Адвокат Данцинг знизав плечима. «На тому, що немає точної ідентифікації грабіжника, гроші й досі не знайдено. Словом кажучи, я спираюся на негативні фактори та пробіли у слідстві». Помітивши скептичний погляд Еллері, адвокат підняв руки протестуючи. «А що я можу іще зробити, містер Квіна? Адже хлопець не має алібі». Він, каже, ніби блукав у той час у лісі навколо водоспаду Грейнштон. А потім він, те намагався втекти, і саме з його провини бідолаха Джип Джоркінг потрапив до лікарні з переломом ноги. Ну і найголовніше, він важко зітхнув. На місці злочину знайдено його шийну хустинку. Молодий адвокат, який щас мовчав... А тоді з надією глянув на Еллері. Скажіть ви, ви гадаєте, Делхуд може бути непричатим? Ще не знаю, задумливо сказав Еллері. Дел свого часу допоміг мені в одній справі, коли працював коридорним у Холісі. Я пригадую його гарним, кмітливим юнаком. Скажіть мені, а хто вніс за нього заставу? Генсон Віллер відповів адвокат. «Що? Віллер? Той, на кого було здійснено напад? Ну так, адже він тепер одружений із матір'ю хлопця. Ну ви ж знаєте, якого химерного кодексу честі дотримується сім'ї на пагорбі». «Тоді чому він висунув звинувачення?» «Тому що це інша стаття того ж таки кодексу», сухо відгукнувся Морд Дансинг. «Я не претендую на її розуміння, але... О, заходьте, заходьте!» Меймі Худвіллер була міцною пухкою жінкою, яка виглядала як всеамериканська мати, вбрана для щорічної церемонії. На ній був модний капелюх і пальто із перського каракуля, які виблискували бостонською новизною. Однак навіть Бостон нічого не зміг вдіяти із її руками. Вони були надто натруджені і вже не підлягали ремонту. Щоправда, зараз їх приховували рукавички. Судячи з вигляду її обличчя, вона плакала від вересня і до січня. Якби вона припинила плакати, подумав Еллері, то була б доволі привабливою жінкою, щоб там про неї не казали райцвільські леді. Не можу вам нічого обіцяти, місіс Віллер. Сказав він, беручи її за руки. «Я знаю, ви... ви врятуєте мого Дела!» – схлипувала жінка. Голос у неї був м'який і напрочуд мелодійний. «Я дякую! Дякую вам, містер Квіне!» «Мамо!» – високий худорлявий хлопчина виглядав збентеженим. Та, «Доброго дня, містер Квіне! Для чого вам турбуватися через мене?» «Дела!» Сказав Еллері, дивлячись просто йому у вічі. «Скажи відверто, це...» «Ти пограбував свого вічима на Рідж-Роуд 21 вересня і забрав зарплатню його службовців, яку він віз із банку?» «Ні, сер, звісно ж ні, але я зовсім не очікую, що ви мені повірите». «Згоден, у тебе немає жодних причин цього очікувати», – посміхнувся Еллері. Продовжимо. Скажи на мені, Деле, як ти можеш пояснити цю шийну хустину? Її підкинули. Я не носив її уже декілька тижнів. Думав, що загубив. Загубив то загубив, але він нікому нічого про це не казав, втрутився Морд Дансинг. І це значно все ускладнює. Кажу ж вам, містере Дансенгу, мене підставили, скинувся Дел. «А чому тоді, коли поліцейський Джоркінг заарештовував тебе, ти намагався втекти?» «Тому що злякався. Адже я знав, це пришиють мені. І справа не лише у тій шийній хустині. Адже я доволі часто сварився зі старим енсом». «Де, дорікнула йому мати. «Не говори так про твого... А про містера Віллера. Він вважає, що вчинив правильно». Ми повинні переконати і його, і всіх, що ти не маєш до цього жодного стосунку. Господи, мамо, чого ти від мене хочеш? скипів хлопчина. Ти бажаєш, аби я ноги йому цілував за те, що він намагається запхати мене до буцегарні. Він злий на мене ще від того часу, як застав, коли я пояснював робітникам, що вони простаки і працюють задарма. Я повинен був втекти ще тоді. «Тебе відпустили під заставу уже декілька місяців тому», – зауважив Еллері. «Чому ж ти не втік за весь цей час?» Хлопець почервонів. «Ну, я... я не міг чинити так, після того, як він... він вніс за мене заставу. Це своєрідний кодекс честі!» Еллері звів брови і перезернувся з адвокатом. «До того ж...» Докинув Дел. Моїй матері доведеться жити у цьому занедбаному містечку. Єдине, про що я шкодую, це про те, що втратив голову, коли Джип Джоркінг намагався мене схопити. — І ти досі живеш у будинку свого віччя, Дела?" знову запитав Еллері. — Адже тепер це і будинок моєї матері! — із викликом відгукнувся хлопець. — "Вона і теж є права, як у його дружини. Дели. Просто гнала Меймі. «Скажи, а тебе це не бентежить, Дел? Адже це незручно і для тебе, і для містера Віллера. А ми просто не помічаємо один одного!» Так само і з викликом відповів хлопець. «А не помічати його не варто», – сказав Еллері. «Адже мені здається, твій відчим виявив себе на певних етапах цієї справи як надзвичайно гідна людина». «Ну і добре!» – огризнувся сердито Далберт Худ. «Я подарую йому своє пурпурове серце, гаразд?» «Привітка! Пурпурове серце – одна із найшановеніших нагород у Сполучених Штатах, що вручається за військові заслуги, а також за поранення, отримані у бою». Саме такі моменти і приваблювали Еллері у всій цій історії. У Лиходії, тобто у Старому Мільйонері, було дещо від святого, а юному герою. Інколи дуже хотілося дати добрячого копняка. «Ну що ж, Делбарта, – сказав Еллері, – існує лише один спосіб витягти тебе з цієї халепи. Якщо ти невинний, отже винен дехто інший. Веди маму додому і лишайся із з нею. Незабаром ти отримаєш від мене звістку. Еллері перетнув площу, і увійшов до будівлі Рейцвільського національного банку. Там він попросив можливості порозмовляти з його президентом – Вулфертом Ван Горном. Старий Вулф не змінився від їх останньої зустрічі. Тільки виглядав іще старшим, ще агресивнішим і іще більш схожим на старого Вовка. Він подивився на простягнену руку Еллері так, ніби вона була заразною, потис обережно і сівся за свій стіл, хижо клацнувши вставними щелепами. «Від мене ви не дочекаєтеся співпраці, Квіна!» промовив головний банкір Райтсвілла своїм різким голосом. «Цей хлопець винен, а Енсвілар – один із найкращих клієнтів мого банку. Чи, можливо, ви прийшли, аби відкрити рахунок?» Він криво посміхнувся. «Все ще я намагаюся зробити, Вулферта!» – за спокійливим тоном відгукнувся Еллері. «Це просто з'ясувати факти події, яка відбулася майже п'ять місяців тому. Розкажіть, но ну, мені, яким це чином день, коли Енсон Вілер виплачував заробітню платню службовцям, змінився після багатьох років?» «Тут немає про що розповідати!» Знову зло огризнувся Вулферт Ван Хорн. «Касири завжди збирали гроші для Енса у другій половині дня у четвер, а в п'ятницю вранці Енс забирав їх із банку дорогою на фабрику. Але одного дня, в середині минулого вересня, чоловік із обличчям, що було прикрите шийною хустиною, спробував пограбувати його на річ роуд Енс натиз на таким чином зміг врятуватися». «Тому наступного тижня ми...» «Чекайте, чекайте», – зупинив його Еллері. Отож, в результаті того невдалого пограбування містер Віллер того ж вечора зібрав нараду у себе вдома, так? Банкір, невдоволений тим, що його перебили, декілька секунд свердлив Еллері поглядом, а потім кивнув. «Чудово», – кивнув детектив. «А скажіть, будь ласка». Хто був присутнім у кабінеті під час тієї наради? Сам Енс його дружина Меймі, Шеф Дейкін, я і мій старший касир Олін Кеклі. Тож, Делберта Худа там не було, так? У кабінеті ні, але він читав конікси у вітальні, а віконце над дверима до кабінету було відчинено. Таким чином він міг все чути. Делберт «Все ще був у вітальні, коли ваша нарада закінчилася, і ви пішли?» «Так», – швидко відповів Вулферт. «І я готовий присягнути про це на Біблії». Еллорі серйозним виглядом кивнув, ніби підтверджуючи право банкіра на цю дію. «Я нічого не стверджую, я просто хочу відновити перебіг подій. Отож, на тих зборах було вирішено...» що коли грабіжника у масці до того часу, до наступного тижня не спіймають, то у прийдешній тиждень Кеклін наготує гроші на середу замість четверга, а увечері таємно доправить їх до вас додому. Містер Жавіллер забере їх вранці у четвер, рухаючись на фабрику. Правильно? І усе це повинно було зберігатися у таємниці. Я не помиляюсь, Волфорта. «Я знаю, до чого ви хилите!» – кисло посміхнувся Ван Хорн. «Але у цій справі фігурує не моя шийна хустина, як речовий доказ номер один!» «Скажіть на мені, чия Чи я була пропозиція перенести день виплати з п'ятниці на четвер?» «А яка різниця?» – несподівано нашорошився Вулфорд. «До того ж, я все одно цього не пам'ятаю». «А чи не могли б ви тоді запросити сюди вашого касира, Оліна Кеклі?» Старший касир виявився сухорлявим, сивочолим чоловіком із нервовим тиком та дуже улесливими манерами. Геллері пригадував, що коли банк належав іще Джону Ефрайту, то Кеклі був симпатичним молодим чоловіком із прямим відкритим поглядом. Він дуже змінився за всі ці роки. Хто запропонував змінити день? перепитав Касир, при цьому швидко зиркнувши на Вулфорта, чиє обличчя було скам'янілим. Відверто кажучи, я не пам'ятаю, містере Квіне. Вулфорд насупився і кеклі, помітивши це поспіхом, додав. Хоча, здається, це запропонував я. Думаю, Оліне, саме так і було. Підтвердив його бос. Дуже розумно з вашого боку, містере Кеклі, промовив Еллері. Він пригадував, що шеф Дейкін повідомляв йому, що.